Iubire, mi-te dăruiesc, acrostih, autor, Vasilica Ilie Iubirea mea, te rog, așteaptă mă că vin. Un anotimp alb, cel mult, mai am dezboruri ample. Brațele mele, dornice de dragoste, vor umple iarna aceasta între noi, cu gust de pelin. Rămână în urmă gerul, chiciura și ploaia. Eu te doresc, tu poți să-mi potolești văpaia. Mi te dăruiesc ție cu mâinile amândouă. Iubire, voi fi dimineața ta plină cu rouă. Trimisă de primăvară să noim jurământul, eu, O penelopă ce-am țesut între timp legământul. Din toate bucuriile, eu te-am ales pe tine. Acum vei sta a dreapta mea, cât viața ne permite. Răpește-mă la noapte, cu drag să-ți spun în vină. Urmează primăverile ce n-au fost hrăzite. Ieri bușbuiam în întuneric. Dragostea pierdută era ca atunci când toată viața în van mi se scurgea. Stă astăzi între noi, călită în vânt, ca o redută. Cu mâinile amândouă, mi te dăruiesc, iubirea mea. Lectura Maia Martin